Alhamdulillah, rabbi alamin, wa salam ala ashwalt musallin, sajidina Muhammad, wa ala ali wa sahbih ajma'in. Först och främst vill jag tacka arrangörerna för den här sittningen, eller för den här dagen som vi har i Göteborg, vilket är Göteborgs unga muslimer som hade anordnat det, så må Allah subhanahu wa ta'ala dem i paradiset och ge dem den bästa belöningen, både i detta liv och i det nästkommande liv. För att profeten Muhammad s.a.w. säger ett uttalande, den som inte tackar mänskligheterna eller skapelsen kommer i sin tur inte att tacka Allah subhanahu wa ta'ala. Så vi tackar, dem som hade, eller vi tackar Allah subhanahu wa ta'ala därefter, de som hade arrangerat den här sittningen. A'udhu billahi sam'il alim al-shaytan al-rajimin hemzihi wa nafhi wa nafsi bismillah All lov, pris och tacksamhet tillkommer Allah subhanahu wa ta'ala. Vi tackar honom, ber honom om förlåtelse och ber honom om skydd. Jag vittnar att det inte finns någon guddom värd dyrkan utom Allah subhanahu wa ta'ala. Han har ingen medhjälpare. Han har ingen vid sin sida. Och jag vittnar att profeten Mohammed sallallahu alaihi wa sallam är hans tjänare, hans sändebud. Han har fullbordat budskapet till oss och kompletterat det och lämnat det till oss i sitt klara vita sken. Den enda person som vill se leda från den är den person som är vill Medan den person som Allah subhanahu wa ta'ala väljer att vägleda kan absolut ingen vilseleda. Vi ber Allah subhanahu wa ta'ala hålla oss på den vägen. Bara till hjälp till oss för att vara bättre och godare muslimer. Utan tveka, Allah subhanahu wa ta'ala ut vissa dagar som är specifika och har lite högre värde hos honom subhanahu wa ta'ala. Och vissa nätter som han väljer ut och vissa månader. Och vissa veckor och så vidare. Så Allah subhanahu wa ta'ala väljer ut olika tider vid olika tillfällen för att kunna skänka till de troende, praktiserande, de som har begått synder, de som har orättvist behandlat sig själva, att kunna vända sig till Allah subhanahu wa ta'ala, kunna utföra gott och göra saker och ting som är till nytta. Och eh, inte minst är det den här månaden som vi har fått från Allah subhanahu wa ta'ala Fast i månaden, Ramadan, som är en underbar gåva från Allah subhanahu wa ta'ala. Den, den har så högt värde hos Allah subhanahu wa ta'ala att när två stycken eh, muslimer med profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam blev muslimer samtidigt eh, i Medina, eller utanför Medina blev muslimer samtidigt och den ena dog som martyr. Den ena dog som martyr, medan den andra fick leva ett helt år och dog i sin säng eller sin madrass hemma utan att vara kriget. Så enligt av följeslagarna såg eh, bägge två, två, den ena som har dött som martyr och den andra som dog ett helt år senare. Att den som dog ett helt år senare kom in och tillträdde paradiset före den som dog som martyr. Och vi känner till att död som martyr är något högt värde hos Allah subhanahu wa ta'ala. Men de, han blir lite förvånad så de berättar detta för profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam Och han sa, det är inte konstigt. Har inte den andra, alltså, har inte den andra levt ett helt år efter honom? Har inte han bett 6000 och x antal rak'at? Har inte han fastat månaden i Ramadan? Subhanallah. Så på grund av fastan och bönen som är gemensamt i den här hadisen. Vad fick den här personen? lite högre värde hos Allah subhanahu ta'ala vilket medförde att han tillträdde paradiset före sin bror som hade blivit muslim samtidigt som honom. Så fastans värde hos Allah subhanahu ta'ala är väldigt högt. Ingen av oss kan föreställa sig just fastans värde. Och vi känner till att meningen med fastan är att vi ska uppnå Guds fruktan. Och det har vi säkert hört. Jag ska inte gå in på de här punkterna. Men meningen med fastan. Som Allah SWT säger i Koranen. Ur saken att det är plikt för er att fasta månader Ramadan, Så som det har varit för de föregående. För att ni ska uppnå Guds fruktan. För att ni ska komma till den nivån. Där ni kallas för de som fruktar Allah SWT. Och det är inget lätt värde att kunna uppnå. Så varje handling som varje en av oss har egentligen. Den har en mening. Varenda handling som vi har har en mening. Varenda sak som vi fick från Allah wa har också en mening. Och var och en av de handlingarna egentligen ska härstamma och avsluta i taqwa, i Guds fruktan. Fruktan till Allah subhanahu wa ta'ala. Det är det som är meningen. Den gången jag ber, meningen är att jag fruktar Allah subhanahu wa ta'ala. På grund av det så kommer jag Allah subhanahu wa ta'ala närmare. Den gången jag betalar all likadant. Jag kommer närmare Allah subhanahu wa ta'ala med mina handlingar. Men den som kan verkligen få oss att få uppleva en, en, en annan typ av taqwa. En annan grad av taqwa är den här faste månaden. Allah subhanahu wa föreskrev det att vi ska fasta den här månaden. Och för att kunna uppnå det. Vad är meningen egentligen med fastan? Och vad är det vi gör under vi är fastande? Medan vi är fastande så fastar vi från mat, och dryck, sexuellt omgänge. Från solens uppgång till solens nedgång. Som vi känner till. Det är grunderna för fastan. Så vad gör man egentligen? Man håller sig borta från det som är halal. Det som är tillåtet. Det som Allah subhanahu wa ta'ala gav oss under denna månad den, eller under hela året är förbjudet under denna månad dagtid. Och det är lite subhanallah. När man vill förstå innebörden av det så ser man att denna är till skydd till var och en. Man lär sig, man uppfostrar sig själv för att kunna uppnå en annan nivå än vad man brukar komma till. För att man ber man upphåller inte samma gudsfruktan som man gör när man är fastande. När man är fastande, och då har många ungdomar eh, lagt märke till. Den ena kompisen sätter på musik och säger den andra, haram, vi är fastande, subhanallah. Så att på andra, andra dagar av året utan Ramadan, de säger inte till varandra, haram, vi är fastande. Eller någon som går på gatan en kille och tittar på en bud så vad säger hans kompis direkt till honom? Kasta undan blicken. Akhi, ardut basarak. Så säger han, då? av ja, vi är fastande. Så att fastan lär oss någonting, subhanallah. Jag kommer komma till ämnet, jag kommer inte vara läng borta innan jag går in i de här sista tio dagarna och allmaktens natt. Så att fastan gör att man fruktar Allah subhanahu wa ta'ala. Och subhanallah, när man tänker pappor som älskar sina barn, mammor som älskar sina barn, vi människor som älskar pengar, och det gör allihopa. Och det är, chub, det är en kärlek som vi har. Så inne i näci hobbsharat. Allah wa dekorerade de här sakerna. När det kom till fastan. När det kom till fastan så säger Allah wa endast i en enda vers i Koranen i kapitel 2 i början, 183 vill jag minnas. att det är plikt för er att fasta. Okej okay, Allah är det bara plikt för oss. Nej, det är lika plikt som det har varit för de föregående nationerna. Med andra ord, om muslimer, ta det lugnt. Det är inte bara ni som fastar. Alla de nationerna före er, de fastade också. De höll sig fastande under hela dagar. För Allahs skull. Detta för att vi ska få uppleva någonting enkelt, någonting lätt från Allah. Judarna fastade, kristerna fastade, profeterna som Mosa, som Isa, som Ibrahim. Alla profeter som fick budskap från Allah de var fastande. Och under Ramadan så finns det en speciell natt som vi kommer att komma till lite senare. Allah subhanahu wa ta'ala uppenbarade alla hans böcker under Ramadan. Första natten av Ramadan uppenbaras ena boken. När det har gått en vecka av Ramadan uppenbaras den andra. När det har gått en, eh, två veckor av Ramadan uppenbaras den tredje. Och sen i slutet av Ramadan uppenbarade Allah subhanahu Koranen. Natten till den 24. Så att Allah subhanahu wa ta'ala uppenbarade alla skrifter under Ramadan. Då är det en, en special månad. Då är det en special månad. Och om vi ska hämta bevis från Koranen att Moses var fastande så har vi en vers från kapitel Al-An'am Allah subhanahu wa ta'ala vet bäst vers 141. Säger Allah subhanahu wa ta'ala att Mose han fick han blev beordrad att ta hand om budskapet under 30 dagar. Han var fastande. Och Allah kompletterade med 10 dagar extra. Så att subhanallah och profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam han fick fasta och han fastade innan det blev plikt. Han fastade profeten Muhammad Wasallam. Han blev beordrad från Allah ta'ala att be nattbönen. Och det är plikt. Det var plikt för profeten. Varför? För att den gången man ska få en, en, en stor sak från Allah SWT för att kunna lyfta den, för att kunna ta emot den, för att kunna acceptera den, för att kunna fullboda dess innebörd så måste man vara i en annan grad av iman. Och vad är det som kan få oss att få den här imanen? Det är fasta. Allah och fastan och dess belöning hos Allah subhanahu wa ta'ala är någonting stort för att man uppfostrar sig själv man uppför saker och ting enligt det som Allah subhanahu wa ta'ala vill det är skydd för oss att kasta undan blicken att inte titta på någonting som är haram att inte lyssna på haram om det är musik eller baktal eller annat som är inte tillåtet att inte uttala haram om det är baktal eller om det är dåligt snacka dåligt om människor så Fast han lär en, en rad olika saker. Till och med en man som inte har råd att gifta sig. Vad säger profeten Mohammed Jag jag kör knäpp. Man Jag har startat alla i för, för innehålla Och ungdomar, den av er som kan gifta sig ska se till att göra det. Och den som inte kan, han ska hålla sig till fastan. Sanningligen är det skydd. En sköld. det är en sköld. För en. Och vi har sett hur de gamla krigarna krigade. Vad är de brukar ha med sig? En sköld. En metallsköld som tog emot alla pilar. Som var tillräckligt stor. Som han skyddade sig själv med när han krigade. Subhanallah. Och säger profeten Muhammad wasallam i denna hadisen att fastan är ett skydd. Den gången man fastar som jag sa innan, då skyddar man sig själv. Varför? För att under dagtiden så svänger man sig själv att inte äta. Maten som vi bara tänker, ja mannen, det är bara lite mat, vadå? Vad det är maten som, bak, som är bakom all frästelse som vi hamnar i. Det är maten som vi äter som får oss att tänka som killar på, på tjejer. Det är maten som vi äter som får tjejer att tänka på killar. Det är maten som vi äter som får oss att begå dumheter. Det är maten som vi äter som får oss att försoma bönen i flera gånger. Det är maten som får den här kroppen att agera på ett speciellt sätt. Subhanallah. Här kommer fastan under första 20 dagar av Ramadan. Där är det förbjudet att äta någonting dagtid. Förbjudet att ha något intimt samvara med sin partner natttid Eller dagtid, det är tillåtet natttid. Och så kommer Allah subhanahu wa ta'ala genom hans sändebud Sallallahu alayhi wa sallam, Med de sista tio dagarna av Ramadan Och vad är det som är speciellt där? Vi sa innan Det är tillåtet med mat, natttid. Det är tillåtet med en tint, samvaro Med sin partner Som man är gift med, nattid Jag säger som man är gift med Jag fick en fråga Är det okej okay att vara med flickvännen på kvällarna under Ramadan? Jag förstod inte frågan i början Jag fick det förklarat för mig så det är förbjudet, om man har en fru som man är gift med så är det tillåtet nattid under de första 20 dagarna och sen de andra 10 dagarna då är det meningen att man ska låsa in sig i en moské mm. tillbe till Allah subhanahu wa ta'ala utför handlingar utför handlingar bete sig så som Allah subhanahu wa ta'ala vill läsa den boken som uppenbarades under Ramadan göra dua till Allah subhanahu wa ta'ala Läs Koranen, försök försöka förstå Koranen uppsätta eller sysselsätta sig med någonting som kan tillföra mig nytta, som får mig kopplat till Allah subhanahu wa ta'ala och en stor del av detta är dua till Allah subhanahu wa ta'ala och kallan till Allah subhanahu wa ta'ala vilket många av oss försummar egentligen dua till Allah subhanahu wa ta'ala vilket är många av oss försummar den gången det händer mig problem eller det händer dig problem eller det händer henne problem Brukar man på automatiken eller ofta vända sig till människor. Man vänder sig till människor. Ens barn lyder inte honom. Man går till fulan Snälla chef hjälp mig. Min son, han lyssnar inte på mig. Min son, han har ett dåligt omgänge. Min son, han röker. Min son, han begår felaktigheter. Man har inga pengar. Man går till sin mamma. Snälla mamma, ge mig pengar. Man har inget jobb. Man går till man går till någon snälla, låt mig få en anställning hos dig hela tiden när, när problem inte träffar någon, man vänder sig till människor, de här människorna är lika svaga som vi är de människorna är lika svaga som vi är egentligen, vem är det som kan lösa våra problem? det är Allah taala. vem är det vi bör vända oss till? till Allah SWT vem är det vi ska fråga egentligen? Allah SWT kallar izah sa'lta fassalillah izah sa'lta fassalillah om du frågar någon så frågar Allah. Och om du söker hjälp hos någon så söker den hos Allah. Och har klart för dig. Utan att ta hadisen på arabiska. Och har klart för dig. Om hela mänskligheterna samlas. Om hela mänskligheten samlas för att tillföra dig något till nytta. Kommer de absolut inte att kunna. Det är Allah subhanahu wa ta'ala som löser våra problem. Om hela mänskligheterna samlas för att tillföra dig skada. Kan de inte tillföra oss någonting? Vem är det som gör det? Det är Allah subhanahu wa ta'ala. Bilal, vad är det du håller på säga? Du är fastan, du har kört hela vägen från Lund hit upp till Göteborg. Nästan 300 km då har blivit ur. Det är inte så. Wallahi, det är inte så. Det var vad Allah subhanahu wa ta'ala har lärt oss. Genom profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. De människorna som vi går till, som ibland hjälper oss. Jag går till Sheikh Fulan och Sheikh Fulan hjälper mig. Snackar med min son. Han går tillbaka till religionen. Eller jag går till min mamma och fått 3000 kronor och jag fick hjälp men det är Allah subhanahu ta'ala som har låtit dem vara ursak. Allting som vi egentligen får från Allah subhanahu wa ta'ala där för Allah subhanahu wa ta'ala säger att qawlunā li shay'in idhā aradnāhu an naqūla lahu kun fayakūn. Sanliggen om vi Allah subhanahu ta'ala vill utföra någonting så säger vi till den kun bli så blir den som Allah subhanahu ta'ala vill. Det är inte vi som styr. Vem är det som äger alltihopa? Det är Allah. SWT. Allah äger allt vi ser runt omkring oss. Bevis, Allah sananata säger i kapitel eller kapitel 67, första versen, tära och ledig mulkor och alla kun är shem kadim. Väl synna vara den, Allah, SWT, som, som har hand om ägandet av allting som vi ser runt omkring oss. Och han som kan styra allting. Det är han som kan styra allting, det är inte vi vi är svaga, skapelser, så att är det någon vi ska vända oss till så är det Allah subhanahu wa jag ska inte vara långvarig, tiden är inne i väg. likadant så påminner Allah subhanahu wa ta'ala oss i en hadith hadith kudsi kallas det när profeten Muhammad sallallahu alaihi wa, alayhi wa Allah vill visa oss genom hadis som är kudsi att oavsett vad vi gör så tillför vi vacker nytta till Allah subhanahu wa eller tar vi någonting från hans makt Åh mina tjänare, säger Allah subhanahu wa ta'ala i hadith kudsi. Hadith kudsi, enligt muslim. Säger profeten Muhammad sallallahu s.a.w. Allah subhanahu wa ta'ala säger, Åh mina tjänare, om ni samlas från första människor till sista människor. Människor och jinn. Lå anna awalikum och akhirakum och insakum och jinnakum. Människor och jinn samlas på ett och samma tillfälle. Och tillbär Allah subhanahu wa ta'ala om varsin sak. Och de får det. Det miskar ingenting från Allahs makt. Och om allihopa samlas och förnekar Allah subhanahu wa det minskar ingenting från Allahs makt eller utökar ingenting överhuvudtaget, om vi är troende eller icke troende. Så vad säger Allah subhanahu wa i slutet? Inna ma hiya a'malukum uhsiha lakum fa man wajida khayran fal jahmadillah wa man wajida duna thalika fa la illa nafsa Den av er som finner gott Vad ska man finna det? I sin handling, bland sina handlingar. Bland sina handlingar. Den av er som finner någonting gott ska tacka Allah subhanahu ta'ala. Och den av er som finner något annat ska bara skylla på sig själv. Allah vill att vi ska vända oss till honom. Och inte vända oss till människor. Allah subhanahu ta'ala är den som ger. Och den som har gett Och den som kommer att fortsätta att ge. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam säger enligt Bukhari muslim. Hadithen är lång. I slutet så säger profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Har ni sett vad Allah subhanahu wa ta'ala har spenderat och skänkt sen han skapade himlen och jorden subhanallah, det är därför han heter Rabb, det därför han heter Rabbul Alamin han är herre till allting, även till dem som förnekar sanning, även till de som förnekar honom, även för dem som inte erkänner honom, även för dem som inte tillber honom, han är Rabb han har skapat, han ger försörjning men han kommer straffa på dom i dagen. därför mina syskon det var lite konstig inledning att komma in från fastan vidare till du'a och komma, oss, komma ihåg att vi befinner oss i en månad av du'a. En månad där vår du'a accepteras. Det är därför jag kom in den vägen. Vi befinner oss i en månad där profeten Muhammad s.a.v. säger Den fastande har en bön som är acceptabel hos Allah taala. Vara en som är fastande. Vi har en bön hos Allah subhanahu wa ta'ala. En doa, en åkala. Som Allah subhanahu wa ta'ala kommer att besvara. Men det gäller att vi åkala Allah subhanahu wa ta'ala. Och detta är, säger profeten Muhammad enligt den hadisen. Och detta är vid det tillståndet personen byter sin fasta. Subhanallah. En av oss brukar skynda sig väldigt mycket en av oss brukar skinna sig väldigt mycket, precis när man ser att klockan är 21.09 nu är det efter, så tar man en daddelbit och stoppar in den i munnen, mannen tar det lugnt Vi gör att Allah subhanahu wa ta'ala, be honom om förlåtelse be honom om vägledning om inte du vill ha någonting, dina bröder i Syrien behöver du'a om inte, de, om inte du gör du'a till dem din mamma, din pappa, dina syskon, dina släktingar dina vänner, människor runt omkring dig du är säkert i behov av Allah subhanahu wa ta'ala vem av oss som har tänkt att vi har 30 du'a under Ramadan? Det är garanterade. Gar garanterade du'a från Allah subhanahu wa ta'ala. 30 stycken. 30 nätter av Ramadan. Inte nog med detta. När vi befinner oss i en moské. Inte nog med detta. Men Allah svenska värdet är väldigt fint. Det regnar väldigt ofta. Så när regnet faller ner så är du'a acceptabel. När vi är fastande så är du'a acceptabel. När vi befinner oss på en fredag så är du'a acceptabel. Mellan azan och iqama så är det acceptabel. Tänk och föreställ dig att du befinner dig i ett tillstånd där det regnar ute. Och du befinner dig i en moské. Och de, de håller på att göra adhan. De, och du är fastande, subhanallah. Och du är fastande och du gör du'a till Allah subhanahu wa ta'ala. Kommer någon att ha någon tveka om att Allah subhanahu wa ta'ala inte kommer att acceptera den du'a från oss? Wallahi den som tvekar på att Allah inte kommer att acceptera den han bör gå igenom sin tro han bör, han bör gå igenom sin, sin imam på Allah och profeten Muhammad så att därför mina syskon och så när vi väl har uppfostrat oss själva att bete oss på en viss nivå ett visst sätt, hålla oss borta från mat första dagen var det jobbigt andra dagen var lättare, tredje dagen var ännu lättare och nu när det har gått 20 dagar 24 dagar, vid Allah man känner absolut ingenting man känner ingenting att man är fastande. Vissa säger det är svårt de sista två timmarna. Må alla underlättar för dem som säger det. Många säger att jag känner ingenting. Jag är van. Och det är från Allah subhanahu wa ta'ala. Det är grova från Allah subhanahu wa ta'ala. Sen tillkommer vi till de sista tio dagarna av Ramadan. Subhanallah. De sista tio dagarna av Ramadan har ett högt värde hos Allah subhanahu wa ta'ala. Deras värde hos Allah subhanahu wa ta'ala deras värde hos Allah är väldigt stor ingen av oss kan föreställa sig vad det är för värde som de här dagarna man befinner sig i en moské när man bosätter sig i en moské låt det bli kvinnor, låt det bli livet, låt det bli allting utanför och ägna sin tid och kommer till en moské och föreställa sig att man och till Allah tillhör det bästa exemplet man föreställer sig att man vänder sig till en kung och man knackar dörren på en kung och säger till kungen, jag finns här utanför din dörr och jag kommer inte att vända mig hem för du ger mig det jag är behovet av. Den gången vi kommer in i en moské för att göra etikaf, för att kunna uppvaka nätterna i en moské bosätta oss i en moské, För Allah wa säger vi indirekt till Allah, wa här är vi. Hos dig, Allah subhanahu wa ta'ala, har kommit för att be dig om våra saker. Har kommit för att vända oss till dig. Har kommit för att vi har behov av hjälp. Om inget annat så har vi behov av förlåtelse. Om inget annat så har vi behov av att vi nålställs från våra synder. Här kommer vi till dig, Allah. Och vi önskar och vi har hopp om att när vi går härifrån- när vi lämnar Att vi har gått ut härifrån till id. Med glädjen av att vi har fått förlåtelse från Allah subhanahu wa ta'ala. Och det är inte konstigt. När profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Säger, säger om just den här tio dagarna. Och om just all natt. Som är Lailatul qadr. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Säger i en hadith. Fih lejlatun hiya khayrun min elfi shahr. Men hurima khayraha faqad hurim profeten Muhammad sallallahu säger under den här månaden finns det en natt som är bättre än och lägg märke till den motsvarar inte tusen månader. Chaiwan min, Allah wa ta alla, ge oss en beskrivning som är bättre än tusen nätter, som, eller tusen månader. Den som inte får uppleva dess eh, dess givmildighet, dess gaver, är sannoligen en som är förlorare. Subhanallah. Men huri ma har ha faqad hurin. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wa Han går upp till minbar Han går upp till Mimbar. Så säger han amin. Och så andra steget amin. Tredje steget amin. När han gick ner. Följde slagarna och till honom. Och Allah sände bön När du gick upp. När du gick upp till Mimbar. Så sa du amin, amin, amin. Vad sa du detta för? Så sa han sannoliken. Så kom Jibril till mig. Och han sa. Amin, uh, och det var tre saker han skulle säga amin den som inte tar hand om sina föräldrar bland annat och så den tredje var och den som får uppleva månaden av ramadan och ramadan lämnar honom alltså ramadan tar slut och den personen inte har fått förlåtelse må Allah subhanahu wa ta'ala låta honom vara borta Allah, subhanallah vem är det som har gjort dua det är Jibril, salam. subhanallah och vem är det som har sagt I amin? Mean. Den bästa av skapelsen. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Det är någonting stort. Mina, mina syskon, mina syssar, mina bröder. Och vi, innan vi går in på du'a och all natt. Och hur vi ska göra. En hadith som jag måste lämna. Enligt Bukhari muslim. Enligt Bukhari och muslim. Alaykum mm. salam wa rahmatullahi wa barakat. Enligt Bukhari och muslim. Säger profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. En hadith som är kudsi. Hädisk som i Qudsie, den hädisk som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam drevt från Allah s. a. w. t. mande in i Koran. Vissa Allah s. a. w. t. säger: "Änande zunnä abdi bi, änande zunnä abdi bi, och änande med honom om jag dågani." Ja Allah, Allah är äkbar. Jag är vidare till stundet som min chänare, tank om mig, tank. Och Allah s. a. w. t. Den gången du sätter dig för att göra du'a mellan azan och iqama. Du lyfter upp dina händer. Och du tänker gott om Allah subhanahu wa ta'ala. Och du förstår att Allah kommer ge dig förlåtelse. Allah kommer ge dig det du vill. Och du gör dua. Kommer Allah subhanahu wa ta'ala att ge dig det du vill. Det är vad Allah subhanahu wa ta'ala säger. أنا inda dhani abdi bi. Och أنا ma'ahu iza da'ani. Och en annan riwaya iza zakarani. Om han åminner mig. Och i den här riwaya. I den här berättelsen. Om han åkallar mig. Subhanallah. Jag är med honom.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 Ramadhan, wa wa Om de sista tio dagarna av nätterna av ramadan inträffar så so, profeten muhammad sallallahu alaihi wa sallam han spendet till midjan och detta kan ha två olika betydelser enligt ulama enligt ahli enligt dom säger den ena den ena betyder att han spänner till det för att kunna kämpa för att lyda Allah subhanahu wa ta'ala och den andra säger nej det innebär den av det att han lämnar kvinnorna helt och hållet under de här sista tio nätterna av Ramadan och deras värde är väldigt högt utan att gå in bästa tio nätter på hela året är Ramadan nätter och bästa tio dagar på året det är hajj tio första dagar och bästa månaden är Ramadan och bästa dag är fredag så att inte vi har någon tveksamhet om det. Bästa dagen är fredag. Och bästa eh, nätterna är ramadans sista tio. Och bästa dagarna är eh, hajj första tio. Och bästa månaden är utan träka ramadan hos Allah subhanahu wa ta'ala. Profeten Muhammad s.a.w. bosätter sig i en moské. Och han vände sig till Allah subhanahu wa ta'ala. Och han brukade läsa och studera Koranen med följeslagarna. Och med Jibril alayhi sallam. Med Jibril, alayhis Profeten Muhammad, sallallahu alayhi wasallam enligt hadisen, han var generös. Och han var mest generös under Ramadan. Vad händer? Då Jibril kom ner och han studerade Koranen med profeten Muhammad, sallallahu alayhi wasallam. Vad är det för ibadah som vi ska göra till Allah, wa under de sista tio dagarna av Ramadan, i en moské, om vi kan vara i moskén, under alla tio dagarna, läsa Koranen. Försöka förstå Koranen. Göra dua till Allah, sallallahu Vända sig till Allah subhanahu wa ta'ala. Massor med zikr. Kom ihåg Allah subhanahu wa ta'ala. Massor med istighfar. Istighfar är någonting viktigt. Det är bland det viktigaste som vi försummar. Wallahi, det är väckande Att muslimerna lämnar istighfar. Det är på grund av istighfar man kan få pengar. På grund av istighfar får man egodelar. På grund av istighfar får man barn. Wallahi, om ni vill så läs kapitlet om Nuh. Och du säger att du ångrar, dig och han dig pengar och byggnader. Allah, allah, är inte en man som är en man som är en man som är en man som är en som är en man som är en استغفر bottom när du vänder dig till Allah panna till alla och du säger till Allahs panna till alla: Avbekräftiga, istärför Allah aladdin, istärför Allah Hela tiden. Kom ihåg detta. Allah, det finns en hemlighet i det som inte vi känner till, men vi kan få uppleva dess resultat. Dess resultat. istighfar Och dua innan jag går in på allmaktens jag sparar allmaktens natt till sista kvart inshallah innan jag går in på all maktens mat duha, subhanallah det är på grund av duha som vi gör till Allah subhanahu ta'ala och när jag snackar mycket av duha vad är det vi gör de sista tio dagarna av Ramadan det är mest duha läsa koran och göra duha till Allah subhanahu ta'ala och så kommer vi till all maktens nat på grund av duha vad händer då subhanallah En liv förlängas en liv förlängas på grund av duha på grund av duha subhanallah, så får man massor med belöning från Allah subhanahu wa ta'ala. På grund av dua. På grund av du'a så ändras ödet. Al-qadah. Och det var profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam säger ett uttalande. Det enda som kan ändra på ödet, det förutbestämda från Allah subhanahu wa ta'ala. Vad är det? Det är dua. Det är dua. På grund av du'a så ändras det. Och på grund av eh, på grund av eh, Fromhet så förlängs våra liv. På grund av fromhet eller så förlängs våra liv. Och på grund av dua så ändras detta. Vad är det som händer när vi gör dua till Allah subhanahu wa ta'ala? Jag lyfter upp mina händer. Och det ska man gärna göra. Förutom i fredagsbönen. Det är något annat. Vi lämnar åt sidan. I alla fall, jag lyfter upp mina händer. Och säger till Allah subhanahu wa ta'ala. Och be Allah subhanahu wa ta'ala om mina saker i livet. Okej? en lyfts upp till Allah subhanahu wa ta'ala. Och det som kommer ner egentligen från Allah subhanahu wa ta'ala från änglarna Vad är det? Det är förutbestämda Al-Qadr, Al-Qadr. Och vad säger profeten Mohammed s.a.w. enligt Atirmizi och Ibn Majah, säger profeten Mohammed s.a.w. Al-Dua och ödet de kämpar emot varandra De försöker vinna över varandra från Allah subhanahu wa ta'ala Subhanallah Det är gåvor från Allah subhanahu wa ta'ala som vi fick och en sak innan, jag lovar nu, sista gången jag säger innan. Men en sak, Allah subhanahu wa ta'ala, han skäms. Och lägg till märke till hadisen. Allah subhanahu wa ta'ala, han skäms att sin tjänare lyfter upp sina händer. Och säger till honom, oh Allah, ge mig, oh Allah, ge mig, eller förlåt mig, eller någonting. Och Allah subhanahu wa ta'ala låter de här händerna gå tillbaka nulla det. Innallaha Haji Jung Karim. Lyssna på uttalandet. Innallaha Haji Jung Karim. Yestehi. Yestehi. Lägg märke till det. Yestehi ida rafa ili hila abd. Ja dahu. Ida vad duhuma. sufra. Allah subhanahu wa ta'ala. Ehahi. Han skäms. Karim. Han är generös. Lägg märke till vad profeten använder för olika namn till Allah subhanahu wa ta'ala. Som vi bör använda. Den gången jag vill ha pengar från Allah, så säger jag Allah, jag är karim. Jag är razzäq. Jag använder rätt namn vid rätt dua. När jag ska göra dua mot baschar. Inshallah, ska Allah må Allah förgöra honom. Vad är det jag gör? Jag säger till Allah, jag är muntaqim. Jag använder rätt namn, rätt egenskap från Allah för att kunna göra dua till Allah. Wa Om jag vill att Allah ska ge mig taube, så säger jag till Allah, jag är taube. Så jag använder rätt namn till rätt du'a. Så vad säger profeten Muhammad Wasallam. Inna Allah haji yunkarim. Allah, han skäms. Och han är generös. Att han skulle lämna. Eller man kan säga på svenska blir det bättre om man säger. Han är generös. Och skäms att lämna tillbaks. Tjänares händer. nollade utan någonting. Då tjänaren lyfter upp sina händer till Allah. Och säger, å Allah, å Allah. Subhanallah. Så har vi fått en natt som ingen annan har fått av de här föregående nationerna före oss. Och det är allmaktens natt. Allah subhanahu wa ta'ala låter under allmaktens natt allting hända och inträffa. Det som kommer att hända för mänskligheterna. Det som kommer att hända till mänskligheterna fram till domedagen. Säger profeten Muhammad sallallahu alaihi wa, wa sallam. Som jag sa. Man hurma khairaha faqad hurma. Saker och ting som vi får från Allah subhanahu wa ta'ala. Under vad? Under all maktens natt från Allah subhanahu wa ta'ala. Under den här natten, vad händer? Allah subhanahu wa ta'ala skänker ner till första himlen. Till första himlen. Det som kommer att ske hela nästa år. Så under all maktens natt. Om vi säger att den är natten till den 27 ramadan. Vilket är många säger till den tjugosjunde. Allah subhanahu wa ta'ala skänker ner allting som kommer att ske och hända fram till nästa allmaktens natt. Så nu när det är allmaktens natt så kommer allting, det som änglarna ska göra ängel, ängel den som ska ta död på den personen han vet om att den personen ska dö den och den dagen. Han får den information från första himlen. Allah subhanahu wa ta'ala säger, hamim i kapitel Ad-Dukhan. Inna anzalna honom fi leylatin mubarakat innna kuna munzirin rahmetan med Rabbik. från Allah subhanahu wa ta'ala. Vad är det som händer? När? i leylatin mubarak, under en välsignad natt. När? Det är qadr. Leylatul qadr i khairan min elf i Vad är det som händer? Tanazzalul malaykat och ruchu fiha. Englarna kommer och kommer med dem under allmaktens natt. Subhanallah. Änglarna nedstiger. Och Jibril nedstiger med dem. Bi rabbihim, med allas tillåtelse. Med vad? Vad kommer de ner för att göra? Rabbihim, min kulli amr. Från allting. Order från Allah subhanahu wa ta'ala. Som kommer att hända och äga rum. Så under den natten. Be, kommer Allah subhanahu wa ta'ala att nedskriva att fulan han kommer vara lycklig, fulan, han ska bli av med sina pengar, fulan, ens barn kommer dö, fulan och så vidare, han kommer köpa den bilen, allting kommer ner från Allah subhanahu wa ta'ala så vad är det vi bör göra till Allah subhanahu wa ta'ala be honom vända oss i förlåtelse till honom Aisha radiyallahu anha och Ardaha frågade profeten Muhammad sallallahu wa om jag upplever den här natten om jag får uppleva allmaktens natt, lejlatul qadr. Vad ska jag göra? Vad ska jag göra för dua? Så lärde profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam al Det är den dua som vi bör upprepa hela natten om vi kan. Utan att bli trötta. Ma ka, lägg märke till ordet afu i detta innan vi går vidare. Lägg märke till ordet afu. Må Allah subhanahu wa ta'ala belöna personen som som, eh, som väckte upp min hjärna för just det här ordet afu. Subhanallah. Ordet afu är någonting som stryker bort allt annat. När Allah ger mig förlåtelse så får jag förlåtelse från en viss synd. När jag säger till Allah subhanahu wa ta'ala Rabbi shirli då och Allah ger mig förlåtelse då är det för en viss synd. Men när Allah subhanahu wa ta'ala ger mig afu han striker bort allt annat han striker bort allt annat från mina synder, subhanallah och lägg märke till skillnaden på ordet subhanallah, så vad lärde profeten Muhammad s.a.w allahumma innaka afuun karim, karim är svagt egentligen allahumma innaka afuun tuhibbul afwa afu anni man brukar ibland säga karim men det har inte förekommit i den autentiska hadisen, så vi håller oss till afu och Allah, du är den som stryker bort synderna. Älskar att stryka bort synder från människor, från din skapelse. Så ge mig, stryk bort mina synder. Stryk bort mina synder, subhanallah. Stryk bort mina synder. Den här natten, om man får uppleva den här natten. Vad är det man får egentligen? Belöningen. Belöningen. Om mer än tusen månader. Belöningen, lägg märke till inte belöningen för handlingar som vi gör här men belöningen i detta liv och belöningen i det nästkommande liv hos Allah subhanahu wa ta'ala bevis är vad Allah subhanahu wa ta'ala säger i koranen den av mänskligheterna den av skapelsen man, såväl som kvinnor som utför gott som utför goda handlingar kommer att få uppleva gott liv i detta liv. Och Allah s.a. säger i surat Taha وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ Och den som vänder sig bort från min skrift kommer att få ha ett, ett jobbigt liv. Kommer att få ha ett jobbigt liv. Alhamdulillah, lärde tio minuter kvar. Så att all maktens natt eller på arabiska, lejlatul qadr. Ordet qadr, det kommer från ära. Ordet qadr Kommer från Qadr och det är ära. Så det är ärans natt. Allah subhanahu wa ta'ala ärade muslimerna. Med att de fick Koranen under den månaden. De fick den belöningen från Allah subhanahu wa ta'ala. Den är ära. Och de säger en annan betydelse till det. Att Allah subhanahu wa ta'ala juqadr. Det därför kallas för Laylatul Qadr. Allah subhanahu wa ta'ala juqadr fiha ma yakunum fi tilkasana. Så det finns två olika betydelser. Den ena är ära, kadav, och den andra är takdir. Att Allah har tagit alla för att bestämma vad som kommer att hända under den nästkommande eh, året, så att säga. Profeten Muhammad sa i sällan: Han säger: Man kan malaila talkadvi iman och wahtisäben, rofirala humma, takdddamma min zambih. Allahu akbar. Den som, för upp, den som är uppe i bön. Och ber till Allah subhanahu wa ta'ala. Den som är upp i bön. Och ber till Allah subhanahu wa ta'ala. Okej. Okay? Under all makten snart. Ett tro på Allah subhanahu wa ta'ala. det är viktigt. Du ska inte bara gå dit för att eh, Allah om jag är en syster. Alla systrarna på gården har gått i moskén och de ska bli allmaktens natt. Systrar jag följer med. Eller bröderna ska vi kila i stan. Brukar de vara på sommarna och sånt. sen så när allmaktens natt kommer så ska de vara i moské. Jag hänger med killar utan avsikt. Utan tro på Allah subhanahu wa ta'ala. Man får inte så mycket belöning. Det gäller att behandla avsikten. Det gäller att behandla avsikten till Allah subhanahu wa ta'ala. Åh oh Allah, snacka med dig själv. Låt detta, för, för, låt detta snurra i ditt hjärta i din mentalitet, i din hjärna att oh Allah, jag ska till en moské för att tillbe dig, för att vända mig till dig för att kunna tillbe den här natten i tron på dig i hopp om att du ska ge mig förlåtelse i hopp om att du ska ge mig förlåtelse till Allah subhanahu wa ta'ala så so, man kammade i lättalkade vi i och attisäben, rofalla honom att min zambi. Den som ber makten natt i tro på Allah subhanahu wa ta'ala och hopp om Allahs förlåtelse kommer Allah subhanahu wa ta'ala att ge honom förlåtelse. Han får förlåtelse. Och tänk, när, när, man har, när man har tusen, det är för mycket, vi säger 85 kilo, och det är mycket, som man går och bär på axlarna. 85 kilo som man går och bär på axlarna. Och man ska gå en jättelång sträcka. Livet är långt. Om man ska gå en jättelång sträcka. Och varenda, gång, varenda steg man tar, vad är det som händer? Det kommer nya laster hela tiden. Och nya laster så lastet utökar och utökar och utökar. Subhanallah. Och det var synd. Vi begår synder. Utan tvekan så begår vi synder. Den som säger att jag inte begår synder. Förlåt men han talar inte sanning. Och hon talar inte sanning. För att profeten Mohammed sallallahu alayhi wa sallam säger. var en av Adams ärklingar begår sinder. Så det gäller att vi ska söka upp tillfället där Allah raderar bort de synderna. När är det? Subhanallah. Profeten Mohammed sallallahu alaihi wa säger. -salawatul khams, de fem dagliga bönerna och, och fredag till fredag och ramadan till ramadan. Ge förlåtelse från det som sker mellan dem så länge man undviker stora synder. Och sen har vi all maktens natt till Allah subhanahu wa som vi får belöning från Allah subhanahu wa ta'ala. Mängd med belöning. Subhanallah. Mer än tusen månader. Khayrun men lägg märke till arabiska, ni som kan arabiska. Khayrun men är bättre än tusen månader. Så det är ingenting litet. Det är mycket stort i belöning. Och det är tillräckligt att vi ber till Allah och håller oss om in muske och vänder oss till Allah. Subhanahu wa ta'ala. Det finns olika tecken som man kan känna igen allmaktens natt. Det finns olika tecken som man kan känna igen det på allmaktens natt. Eh, mång, alltså de ulamar, och det är inte mina ord, jag har bara samlat ihop dem. De säger att eh, solen på morgonen stiger upp utan strålig. Solen bara kommer upp utan stråling. Och många människor kanske inte kan få uppleva detta. Men de som har med astronomi att göra. Kanske kan se detta när solen kommer upp. För att egentligen så solen lyser sakta man säkert. Och den har en strålig utåt. Men den, den natten, natten till allmaktens natt. Eller natten därefter. Så lyser den utan stråle. Subhanallah. En annan. Vad är det man känner sig lugn och ro i hjärtat? Man känner sig lugn och ro. <تضافر> الله سبحانه وتعالى سيئر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة وروحوا فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام لجمعك تيل سلام ده إفريد ده إفريد ده فول نت من الخلف سبحان الله أتمن مو برا عندنا النت من شنه Okay, många bröder säger att bror Allah i natten till den 23, jag kände mig så lycklig och så glad och så lugn. Så kommer nästa bror, min bror, natten till den 25, upplevde jag någonting som jag aldrig upplevt i för de föregående åren. Så kommer en annan bror och säger att oh, jag har fått uppleva någonting som är ännu bättre. Det är säkert natten till den 27. Var och en, och det är subhanallah, en känsla. En känsla. Det finns en av eh, ahlul elm som säger att allmaktens natt kan variera. Subhanallah Så att man kan få uppleva olika saker Allmaktens natt har olika tecken Den är frid Man känner sig lugn i hjärtat En, en muslim känner sitt hjärta Den är vig den, den, den är inte trång Subhanallah Om det är någon som har haft ett barn Som har försvunnit kanske i en Låt oss säga att man gick till skolan Och när man gick till skolan så säger fröken Ditt barn har försvunnit sedan klockan två i morse Klockan är fem Vad händer med hjärtat? Den skänks ner. Jag vet inte om någon har fått uppleva det. Jag har i alla fall. Hjärtat bara skänker ner. gå ner till botten. Och det känns att det är jättetrångt i hjärtat. Under all natt så känns det att det är jättevikt i hjärtat. Man känner sig glad och lycklig. Subhanallah. Och det är ett av dess tecken. Inget vind. Ingenting som blåser. Ingenting som regnar. Väldigt lugnt. Det är olika tecken som olika människor har sagt och den här tecknet som allt, de som jag säger nu, det är tecken som är inför allmaktens natt eller under allmaktens natt förutom solen som jag sa i början det är dagen efter eh, man kan, det är inte säkert man, man kan få uppleva det enligt hadisen, profeten han såg allmaktens natt i sin dröm Allah lät honom se allmaktens natt i sin dröm och han skulle gå ut och meddela det till muslimerna så såg han att två stycken som bråkade. Så var profeten Muhammad s.a.w. säger. För inni nussita här. Allah subhanahu wa ta'ala lät mig glömma bort det. Så han, han såg inte till sin nation när det är. Men många av islamkunniga säger att det är natten till, eh, natten till eh, den 27. Och många säger att det är natten till den 27 och vi märker och lägger märke till i moskéerna runt om i Sverige, i moskéerna i våra länder. Natten till den 27, 26 ramadan, vilket är idag den 24. På måndag är det 26. Mashallah. gå till moskéerna till den 26 så kommer ni se att moskéerna är full. Wallahi, under natten till den 27 ramadan ser man folk i moskéer. Ser man folk i moskéer som man aldrig ser dem annars. Jag har sett folk i moskéer, i Malmö moskéer subhanallah, jag hade aldrig trott innan jag har sett dem på gatorna vid Allah, jag trodde inte ens att de var muslimer man ser dem i moské. subhanallah och vi ska inte underskatta någon människa på tal om det jag säger inte det för att underskatta någon man ska aldrig underskatta någon kanske en som aldrig har bett till Allah subhanahu wa ta'ala under hela hans liv som är kanske 40 år precis innan han dör, Allah subhanahu wa ta'ala låter honom göra tauba. Och det var sadiqa, taubatun saduqa. Alltså man är ärlig med sin tauba. Och Allah accepterade och raderade bort alla hans synder. Medan en annan som har bett under 40 år. Och innan han dör så begår han en undhandling handling. Och Allah subhanahu wa ta'ala låter den här personen hamna i helvetet. Och den som aldrig har bett kanske hamna i paradisen. Och hadisen är lång, jag vill inte ta den. Då kommer folk att hoppa på mig på grund av att det gått över tiden. Så att all natt har olika tecken. Jag sa att Koranen uppenbarades under all natt. Den är välsignad natt. Inna anzallna av för leilet till Qadr. Uh, inna anzallna av för leilet till Allah subhanahu wa ta'ala uh, skriver ner för uh, skapelsen allt som kommer att hända. Vi har jufraq och amrin hakim. Allah subhanahu wa ta'ala uh, ger belöning för de som ber under all maktens natt. Uh, Mer än tusen månader. Och de som är i musikén och gör ettikaf. De får belöning hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och när man går in i en moské, när du går in, även när du går in och gör isha i en moské, i en börneplats, gör avsikten att du går in med iktikaf. Säg, å Allah, jag vill göra iktikaf i den här moskén så länge jag befinner mig i den muskeen. Allahumma inni nawaitu i ditt hjärta. Allahumma inni nawaitu al-iktikaf. fi masjidaka haza. Ma dumtu bi, av ma dumtu fi. Så, så länge jag finns i den muskeln så vill jag göra i'atikaf till Allah subhanahu wa ta'ala en, en och en halv minut sister, så är jag klar. Änglarna nedstiger sa jag i, under den här allmaktens den är fridfull. Allah subhanahu wa ta'ala ger förlåtelse till, sina, till sitt folk till sin skapelse under den här natten. Så mina syskon, försumma inte den här natten. Försumma inte den här natten. Ingen av oss kommer att leva 83,33 år. 83,33 år. Absolut ingen. Och om det är någon som lever. 83,33. Plus 15 år tills man kommer upp till pu pu pubertetsålder. Okej. Okay. Vad blir det? Då snackar jag om 98,3. 98,3 år. Jag vet när man får summa bort de andra. Ingen kommer att leva oss 83,3 83, år. I tillbedjan till Allah subhanahu wa ta'ala. I full belöning från Allah subhanahu wa ta'ala. Har du jobb försökt ta ledigt. Har du barn, försök lämna bort dem. Har du tillräckligt stora barn, hämta dem med dig. Lär dem, ge dem en koran. Kan de inte läsa, så låt dem titta på koranen. Gör dem, låt dem göra tasbih, låt dem göra dua. Låt dem göra vad som helst. Ta en bror med dig, ta en kompis med dig. Är du syster, ta en annan syster med dig. Då får belöning. Alla får belöning. Barnhettigheten skänks till alla människor, insya Allah. Och under den här natten. Och det är det sista, inshallah. Under den här natten, Allah subhanahu wa ta'ala befriar människor från elden. Han befriar människor från elden. Han säger till dem, ni är fria från elden. Under den natten, subhanallah, subhanallah. en natt befriar han och under den natten befriar han lika många som han skulle befriat under hela månaden så vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att vi skulle vara ett av dem som är befriade under den här natten vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att vi skulle vara ett av dem som deras dua är acceptabel vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att acceptera vår dua vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att acceptera vår fastan att han accepterar vår eh, vår ibadah, vår iqamah, vår salat vår eh, lydna till honom subhanahu wa ta'ala och att han låter oss tillträda paradiset och få träffa profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam och Allah och Allah, vi har inte haft möjlighet att träffa profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam) i detta liv så låt oss få träffa honom och omgås med honom i paradiset. Vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att hålla oss på den raka vägen och att hjälpa oss för att vara bättre och godare muslimer. Wal asr in al insana la fi illa amanu wa salihat wa tawasaw bil wa tawasaw bil sabr Ma Allah subhanahu wa ta'ala belöna för att ni lyssnade, Må Allah subhanahu wa ta'ala de som hade arrangerat detta بمدة تسعة وستين بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.